Коли нам випустять кишки, то виявляється, Своїм переплетінням вони передбачали Незенькі ластівки політ, пориви вітру, грім і дощ. І на кінець такий кінець. А вже ж приходить чорт і бере за наші клопоти, вступившись. Але ж і Бог дає грибні дощі, Ласкавий легіт і ластівок весняний грай, Сукупність цифр, які створили слово, І вихід у нове життя з пробірки.